Përshëndetje dhe mëshira Allahu xhallahu ala velaç ov mbi zotrin e pejgamberit Muhammedin sallallahu alejhi wasallam, me shoktë të, të, të besnik, me bë familjen e ti të, të ndarshme dhe gjithatë ata të cilët të, të ndjeqin me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lein Allahu tebaraka we teala morg në liqëroratave në nihën e udhëzimeve të Allahut tebaraka we teala. Dhe përmendëm se me udhëzime e kemi përçodhim ajetin Allahut tebaraka we teala në porgjitsë fjalë të Allahu xhalla Gjellewale Adha jo është fjallë ma e mirë Ashtu si që janë pajtue E gjithë musliman se nuk ka fjallë matë mirë Se fjallë për nga merit Se fjallë Allahu të bareke O të ala pas taj fjallë të për nga merve Kemi fillua në surën El Bakara Për të cilën ka thonë për nga meri Nuk ka dhe një shtëpi Në të cilën lezohet suri El Bakara Vetëm se shëjtoni largohet dhe dëbohet Prej aty Dhe kjo Jo për shkak vetëm t Vëtom nëse lexohet ashtu bokfalisht, po për shkak të domethënieve të mërore të cilat i ka kjo sure, ashtu siç ka thënë një orr në mesin e sahabeve, se ai i cili e ka diturën Suren Al-Baqara e kanë përgjithsuar se ai është detator. Pra kanë thënë ai i cili është hafiz e nzan memorin e tij Al-Baqaran, ai është detatori në mesin ton. Mirpo detatorë e kanë shpjeguar këtë fjalë se nuk është për çollim hafzi, se atar kishin dalë shumë detator edhe fëmija ishbo djetarë nga se ka mundësime në zanë surën e Beqara po këto është për qëllim domethanjët e surës el Beqara domethanjët e mojët e srati gazbit Allahu Tebare ke Votara në këtë surë Allahu Gjellivare ka filu e këtë liber duke i sfidu njerëzit se s'kan mundësime s'jel një Nuk kanë një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Besimet e njerëzve, musliman, kjafira, munafika. Pasaj Allahu te barek e vëtë ala e përmendi se Allahu gjellëvala nuk, të, nuk tërprohët me cilë qëfar do shembulit. Nga se përqëllim është marja e mësimin për shembulit e nuk është përqëllim loji i shembulit, sepse gjitha janë krejesa të Allahu gjellëvala. Pasaj Allahu te barek e vëtë ala e përmendi edhe begatit se ja ka zbrit njeriut në tokë. Dhe se tokë është në shërbim të njeriut dhe jo e Toka, dhe gjithë shka që ka në tok Hualledi khallakal Hualledi khallakalekum Ma fil ardhi gjemihan Ajo është i cili për juve Për juve e ka kryu gjithë shka që ka Në këtë tok Tash Allahu gjelluar në vazhdim të ajeteve E përmend Një skejn Madhështore prej skejnave Që ka ndodh me melaset Allahu të barek e vëtala Një dialog mes Allahut Dhe melasetve të tina Dhe këtë këta nuk e ka vahë vetëm se për me të regu Allahu të barek e vë të ala Sa e ka ndërru këtë njëri? Sa e ka ndërru e këtë njëri Allahu gjelle vë ala? Kënë gjari Allah e ka përsërit disa herë në Kur'an Mirë po Surja Beqara Pse ka arë nuk e rast nga se Surja Beqara ka zbit në Medine Dhe në Medine është formu e shteti i muslimanve Kufit e shtetet e muslimanve janë vizatue قاتن الله جل وعلا واذا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون فتو الله تبارك وتعالى قر الله اذا قر زوتي اذا ملائكهه وان بده تcriar ني خليفه do ta krijoj një halife. Halife është ai i cili vjen pas dikujt. Kto e ka për qëllim makams. Kto e ka për qëllim makams për rolin kryesor në tokë ka më marrë njeriu. Edhe ai është ademi alayhis salatu was salam. Qalu duke ardhur një lloj kundërshtimi në formën e pyetjes dhe informimit, jo kundërshtim rebelimi dhe kundërshtim mos bindje po kundërshtim duke kërku e urcim se për kryon kalu, than me lachet e te gjëalu fiha a do të vendosësht në tok me njuf si du fiha një njeri apo një kries e cili ka me ba fesat shkatrime wa jes fikut dima dhe ka me dërd gjakum wa nahnu nusebbi hubi hamdik wa nukaddis ulek dërsa neve të madhrojmë dhe të bojmë falenderime absolute leke tyje vetëm kale inni a'lemu malat a'lemun tha une e di atë qka ju nuk e dini atë qka ju nuk e dini ta shë Allah u te barek e wa ta'ala thash pëse ka pru këtë sure në këtë atmosferë të medinës për me përgadit parathonjen me folë për beni Israel për me folë për beni Israel a është për qëllim beni Israel Vëtë vetiju jo Allahu pas e ka kriju njeriun Dhe e ka bo në më kamës në tok E ka mor besën prejtina Se ka me adhuru vetëm Allahu në gjellewala Dhe kjo nxarje vjen parathonje Për me tregu se ja o njeri sa të këmgrit Qishkan në arra jetët Pas taj vjen Nxarje e benu Israelve Qish Allahu jakaron qelsat e khilafetit Qelsat e më këmbes Dhe udheqës dhe pushtetit në tok dhe për shakë thyrës së besës ja u kamorë dhe u kamorën Muhammedit sallallahu a.s. dhe këtë kjo rënditje kështu në mënyrë profesionale dhe në mënyrë më të bukur prej anës sallallahu të varek e vatala për me kuptu e njeri u rolin e ti në këtë tokë o idhë kare rabbuke lill me laiketi inni gja ilun fil ardi khalife ka me bon një më kamës në tokë këtu janë disa dobit më dhe shtore Në tëfsirët e të muslimanve Në tëfsirët të e djetarëve të muslimanve Ka për dobive të shumëta Të cilat mujna me mujmi mësue Mirë po me kemi këtu për qëllin Vetëm mi cek disa dobi Të cilat Allahu të varë kjo të ala nai Me i ka mundësue me i përmenj Allahu Gjelluala E ka po njeriun Pe kriesave matë quditshme Dhe ma interesante Sa që e kam bizotru Dhe e kam bishkallzu Dhe e kam grin bi privilegjin e me lacheve Pse shikoni me ilaçet që e si kundërshtojnë thash në mënyrë picë Allahu xhallahu ala pse pe krijon kët njerëj kur ka më botë fesat dhe ka më dër gjakun nëse është për qëllim adhurimi ne ai nuk ta adhurue nëse është për qëllim dëgjimi ne ai më të dëgjue nëse është për qëllim përkulja ne ai më të, të përkul çka pe krijon kët njerëj mir pa Allahu te vare ke u sala ja tregoi urtisin fillimisht i tha une e di atë që ka ju nuk e dini. Kjo është edukimi i anës Allahu Tevareke Votala për me lachet e tina. Duhet me kuptu njeri ju për e këti ajetit se roli i ademit dhe roli i bimet të ti është roli kriesor në këtë tokë. Ku ka thënë Allahu Tevareke Votala inni i gja ilun fil ardi khalife. Jam të banë në tokë një khalife. Kjo që ka kuptuot se tokë a i shërben njeri ju. Mjetët i shërben njeri ju. Dobmina teksoj do një i shërben njeriu. Çka çka pason nëse bota e kundërta? Çka ta pason nëse bota e kundërta, nëse njeriu shërben tokës? Shikoni me kalimin e kohës, lufta për vatan, lufta për kont, lufta për simbole, të cilat njeriu as nuk e di se çka është pastyre. Kush i ka shpik këto? E kështu me radhë e harojnë Allahun të bareke, vëtë ala, pëse, se e ka ndru, Allahun gjelluar e ka thonë, lekum për juve gjithë që kam kriju, ata e bon njëri ju me punu e për tokën, e cila është e kunder të natyrës, të Allahun të bareke, vëtë ala, e ka vendos të kë njëri ju. Pëse kime vendos një kries e cila ka me bëhë fesatë? Ka e ditën me laqë që që ka me bëhë birja demit fesatë? Djetarë kanë thonë, ose, Allahu te vareke o te ala i ka inspiru e Meloqet me laqët me ditë bilin rolin e birit e ademit pse, sepse me laqët nuk kan epsh edhe kështu piksoj natyre nuk kan nevoj mu përlo asë nuk kan nevoj mu grind asë kan hased me laqëa me laqët nuk e ka zili asë nuk e merë në smir e kështu meral e para e dyta ata nuk jan kriju tjetër pos adhurim nuk ju shkon menje që tërshka të Nuk ju shkon me një të tërshka. Në këtë mënirë shkon mundësimu për lasë me dërgjaku. Nërsa birit e ademit pëjipët një senë që ka ta se kanë. Qële është ajo? Vullënet i lirë. Njëri ju që ka dëmbanë. Andaj Allahu Tevare ke vëtala në jetë tjera ka thanë Femën shë e feljë umin vë men shë e feljë këfërbë. Kush dëshirojlet besoje, kush dëshirojlet mëhoje. Këta se kanë me lachët. Allahu Tevare ke vë ku e fëllonë ma i këmëron nuk guxon me kundërshtu Allahun çka i urrën do as nuk i dalin prej bindjes Allahu te bareke tuala as pak e birrë admi te hakokat mundsi ja aj del prej urrit Allahut del me vitë del madje del tanjëtan edhe përfundon si kafir si ç'është gjendja shumicës sa sa njerëzve andaj kur e kanë pa po këta kan thon pse pe krijon këta kur ki kanë me vafësat shkatërime o es fi kudima ndesë si rezultat i volnë te talir ka me vra njërzit, kanë mu parla në mezveti, kan me zveti, kanë me bo grindje të ashpra në me zveti, wa nahnu nusebihu bihamdik. Dërsa najna në gjendje të cilën të dherojna t'ye, dhe vetëm t'yje nuk këtë dhizo, dhe vetëm t'yje të shentrojna. Tha Allahu te bare, ke vëtala, inni a'lemu ma lët a'lemun, ke para. Un e di, atë qka ju nuk e dini. Un e di, atë qka ju nuk e dini. Qila ka e dhita? Wa alleme ademe l esma e kulleha dhe Allahu jamsoj ademit të gjitha emrat. Këtu fillon privilegji dhe ngritja privilegjit për ademin. Ja kam su e dituri qka se kanë dit me lachet. Ja kam su një dituri qka nuk e kanë dit me lachet. Këtu ka thënë Allahu të varek e vëtë ala kulleha. Këtu është i polemik të mesin e djetarve, në nuk kemi hi me transmitu polemikët e djetarve, a ja kam su ademit kërejt sendet, kërejt djetë. Ajeti në bandë me kuptu Se gjitha ja kam su Dhe kjo nuk është për Allahun Bi aziz E, e pamunshme Kullëha kret emrat Ket gjuhët E kështu më radh Thumë me aradahum Alel Melaike Pasta jo ka përraqit Melaqeve Thakale Embi uni Bi esma i ha ula Dhe ju ka thonë Melaqeve Apo kundërstoni Apo nuk pjo bëhë Ndështa qe i fip Se përkrioj Ademi Ja këto Se ndë të sratja u paracita. Si e ka nejmëni? Qka quen këto? Për qka shërvejn këto? In kundë të mësadiqin, nëse e një të sinqert, në ta qka përpetendoni. Qka ka pretendu? Me lasët kam pretendu se s'ka nevoj për një krijes të tiju. Me vendosë më kamës në tokë, kur na jena që të banë adhurim, ti, Allah. Kalu, subhana ke la ilme lana, illa ma allem të na, kan thon i i madhje dhe i pasarre ti o zot na nuk di na pas asaj te cilon ti na e kemseuneve e do kota me lart e dijes me fara dobi pe kti ajete tosh se njerzit dhe vlerat jan me dije vlerat shikojn me dije jo me madhështi shikoni me lot se dallahu xhellahu an ka thon dhuj e xniha me flatra te mdoja ka thon pejgamberi sallallahu alajhi ibri liko jashin me flatra Prej flatërave të ti në dalin margaritar që nuk i dikë numërën atyre asë kush. Mirë pa Allah e ka privilegjuva Ademën. Mbi kjetë ata. Wa allë me ademel esme e kulleha. Me qka e privilegjoj? Me fuqi? Jo, ata e më të fort. Me lovizje më të shpejta? Jo, ata e më të fort. Me qka? Wa allëm, ilmi. E shikone vlerën edijës. Allahu të barek e vëtëara, vetëm se armësoj një dije Ademit më të madhe, qka se ditën me lachët, Allahu Jellal wal Emri vler sai. Summa radahum ala al malaikah. Pastaj u paraqiti me laçeve dhe tha, tregomni kta emra. Kur kush nuk i diti. Mir po ktoshni do bia e dijes dhe nxoset e dijes kur nuk e di diçka, çka me thon? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. O Zoti, pas ne nuk di na pas sa çka te na kimsuar. Kjo është edukata e dijes. Me bon njeriu mos me punu me kta, vajhalli për ta. Pse po tham vajhali për ta? Sepse i blisi se ka përdojrë këta? Paj e bea vës të këpëra vë kea në minër kefirin. Aj asë i ka ditë e imratë atyre se ndërë që e ka parasitë allahu gjellohala, asë tuk e ka ngua allahu. Kjo është edukota, e keqe, e njeriut, i cili nuk e miratan, dijen ati qka di. Dijen atina qka di, po mejnati dhe këmgullëci dhe fanatizëm që ndronë në të kodë dhe në batilë. Kalu subhanëke, thëm i pastor i jeti, inëke entë l'alimu l'hakim, t'i e i dishmi, emson ka do, dhe kjo është, pëse kanë përmen ilmin këto, me lachet, se ti emsove ademin, dhe ti emson që kanë do, el hakim, edhe i e urt. i urtë, ka dhe një urtësi, që ti a kimsu ademin, të se kimsuneve, u kri mua beti, u dërzun me lachet, në këtë rast, dhe ja dërzun ilmin, Allahu te bareke Këtu e një dobi tjetër Te emrat Djetarë kanë thonë Para me ndone Allahu gjellëvalë mësmeja pas vendos njeri u të fuqien E mbajtës men të emrave Dhe kuptimit të domethonjeve Në raportë të ndërshjallët Para me ndone Kur ty do me folë për diqka Mirë po vetëm e fjalë Qka mund qi ajtili i folë me, me kuptue Do mi tregu për kodrën Edhoj se di shka kodra, as tis me fjarë së një aparacet. Qish dhush me ka dhu si shka i të folë, dhush me morë me qute kodra. Do me filo, me folë për filanin, për njerëzve. Mirë po, tis mund është më shprej se i të folë për filanin. Qka dhush me bo për me të kuptuaj, dhush me morë me qute filani, edhe do me fol për qëta jam të folë. Do me folë për detin, s'ki mundësi nëse s'ki mundësi me shku të detin, kur së nja s'pegon atina. Pa Allah i pi urtësi se ti dhe mëshirës se ti që ka ba? O alleme Adem al Esma e kulli ha këte imë të kamësu Allahu Ademit edhe bive të Ademit Fëmija e diqka adete edhe përse se ka pa kur Kodra, Djeli, Shivi, Toka Njeriu, Hunda, Syt Ma dje edhe prejdo me thanjeve të shumë dhe të të të të njerëzit i din e kështu më radhë Kjo prejkujna? Prej Allahu Tebareke wa Teala O alleme Adem al Esma e kulli ha Allahu Gjellole e kamësu birit e Ademit huaju alli akhrejukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a allah hu alladhi salla ka'riu prej borseve tyva nona nona ve tyva dukeli dit vorasan kurjo allahuna kamsua a shikoni vështirsin se kur allah mos me na pas msua para mendoje vështirsin kur ti do me fol ti diçka dhe nuk mundesh me ja me ja parafiterue dhe me ja mishrua njeriu ta cent pos me que deri tek tek vendi a kishen shum vështir Shumë vështir Me lip një gotu uj Nuk i mundësimi të reguë Për du është muqu të ujmi thonë që ta për du Ma djele për du me Kër do me shprej dëshinë s'kishe dit Se kjo më shira Allah Që ka njerëzit nuk e din se Allah O sa më të mira jau ka dhonë njerëzve Ilmi Përse ka dhonë Allah barëke, o, hala, Kale ja edemu Embi humbi esmaihim Tha o adem të regoja u emrat Tu vjen privilegji Nuk i ditë të ta po O adem të regoja u emrat اسنده. ذيو كاترجو اديمي نيا كانيا امرات اسنده. فلما انباهم باسماءهم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض كل كاترجو جثا امرات يوكا ثن الله تبارك وتعالى ما لا تشهوا الم اقول لكم انكم تظنون اني اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون انكم تظنون اني ادري غيبن e qieve dhe tokës dhe ata që e shfaqni dhe ata që e bëni mrenda kjo është ilmi i Allahut te bareke u teala gaibin sa ka përmën Allahu xhellahu ala ktu gaibin kena përmën në fillim të surrës se gaibi është udhkryçi në të cilën ndahen besimtarët nga besimtarëve patjetër ka besimtarin e besuaj pe gaibit çka gazvit Allahu xhellahu ala çka gazvit Allahu te bareke u teala dhe tjera te në gaib nuk vën më hië Preka, nuk banë me hje. Allah e ka kriju ademin. Meloqët e kanë po ademin. Edhe i kanë po që do sejnë dhe qëka Allah e ja ka, ja ka paracit meloqëve. I kanë po mesi dhe që kanë ditë emrat. E nëse njerin dhe njëherë, mesi e shë diqka dhe shë di emrin, para me në do të shëshka se shëf. Fejla u kësimu vi ma tupë sirun e vë ma la tupë sirun. Allah u ndaj është betue. Unë betona, në ta shka e shifni dhe ata shka se shifni. Dhe Allah, Allah u që ka njeri ju isha dhe se di që ka janë. Me përparimin dhe me zhvillimin e njerëzve, njerëzit janë mësue shumë, mirë po në të kaluarën, kanë posë ignorancë të madhe, i kanë posë sendet, i kanë posë kopshtë, se kanë di që ka janë këto. E kështu me radhë. Pra kush i ka bërë këto me imësue, Allahu te vare, kevo te ale. E nëse njeri ju është ignorancë dhe njerën dhe i sendet dhe që ka i shef, që ka thunë dhe i sendet Anda njeriju nuk duhet me hije në të sendet që ka nuk i ka, nuk është venditina. Mohamed Kutbi, Allah Mësheroft, njënë i predjetarëve të mdoj, kër e spjegon njerijun në raport me Gajbin, si e spjegon, njeriju, raport me Gajbin, e ka lan një shembol shumë ilustrativ dhe të kuptushëm dhe të letë. Ka thonë, Gajbi është si kur drini. Gajbi është si kur një drini. Në endja njerijut, Aftësit e njeriut Përceptinët e njeriut janë sikur qelësi Gjdo dri e ka qelësi në vetë Gjdo dri e ka qelësi në vetë Drini Allahut është gajbi i madhë Shka që ka gazu kërkujna Edhe allamu dhe gujub I dishmi për gajbet Thot, mendja njeriut është qelësi i vogël Allahut ja ka mundcu disa sejnë dhe mi qelë Ama gajbi në Allahut së në qelë Ka thonë njerium Ja kalimi të gjeneratorave është mundu me sill këtë këtë çels. Dhe sa ka mbaronin gjeneratorin tjetër dhe ka thonë, "Ndajsa s'kan dit me shtyp mirë." Dhe ata do se disa tjerë kan thonë, "Ndajsa s'kan dit me sill ç'i duvat. Apo me shtyp pak më thall, apo me ard pak më mes." E kështu me radhë. Muhamet Kutbi thotë, "Nuk është ashtu. Po këtë çels nuk është për këtë për këtë dritë. Sëlla sa dush. E kanë me sill njerëzit deri ditën e xhikimit." Mirë po s'ka me ba dobi. Qelsi hinë në drinën kë e ka vendin. Nuk e ka vendin ati. Në gajbi në Allohut s'ka dobi asni qels. Andaj, shikoni me lachet. Allahu i ka prezentu disa senda dhe i ka thonë, e mbi uni bi esme i haula. Hajdoj me lachet. Masi ju pretendut, shikone vetë sa pak ka pretendu. Pse pe kryon atë demin? Shikon njeri ju sa është i shpejt. E Allahu, pse ka pruve këtë në gjarje? Për nga mellit sallallahu a.s. Për me tregu e Muhammedi sallallahu a.s. Qetësoju. Anipse këtë këndërshtojnë shumë qafirat. Dhe kërkojnë pytje mas pytje. Sepse edhe me latështë të cilat janë matë lartë atë Allahu të barë e këva tala. E kanë posë ketë kërkimin dhe kërkimin e pytjes. Për atash ka ju fshihet. A më këto janë prej uqivit Allahu të gjellë u ala që i kapru me disa ajete. Ve a'lemu ma të bëdunë dhe une e dhja qëka e shfaqni, që ka në shfaq, se për kryonat dhejmit. E qëka së kanë shfaq, tash vjenë në pah. Dhe une e dhja tashka, nuk e shfaqni. Në mesin e melaceve ka qenë iblisi. Illa iblise, vë kena minë lëgjinni, fefesa ka emri am, rabbi. Mëndime e lesonetit, më pajtime e gjitha lesonetit, iblisi ka qenë prej gjinve, së ka qenë prej melaceve. Illa iblis, pos iblisit i cili ka qenë prej gjinve, dhe është rebelun nga Zotit dhe urdri i Zotit të të tina. A no, pëse ka kriju e birin e ademit, por shumë urësit e mdoja, më këms në tokë, pe nga merë ka ndalë prej birin e të ademit. Dhe ma urësia ma e ma, që ka thani më një gjauzi, është se ademi, birin e ademit, edhe pëse ka epsh, e mbizotron e epshin. Dësa thamë me lau, se s'kanë fara epsh, atyre nuk ju shkonë me njëja për të keqë për plot epshe, për plot kanëme, për plot ëndje shkajako, sh ne epsi për, për, për qefi dhe e mbizotronë. Pse? Se e kujtonë Allahun të ebareke, va te ala, andaj këto jënë disa urtitë të sratë Allahu të ebareke, va te ala, i ka përgadit dhe i ka paracit në mënirë të shkurt. Pas të ka thonë, illa, iblise, eba, westak, bëra, vëkane, minë al kafirin. Ja dullë në shesh, ajo që ka Allahu gjallu ala, e ka ditë prej urt Mira naseze, me mi baba e kësajna, Allahu te bareka w teala i ka vendos dhe i ka urdhëruar gjithme laçit Mira sejsda e Ademit. Ku ka mander se me çindra e miliona melaçe, Allahu Mira mi urdhu, me urdhë Mira sejsda e Ademit. Tyje, ndërim për tyje, neve gjithë njerëzve i ka urdhëruar Allahu xhellawala melaçët Mira sejsde Ademit. و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم و kur i thamë malaçeve bani secde ademit. Malaos ka refuzon aspak. Edhe pse i patën disa mos kuptime dhe informata qe ata i kërkuan prej Allahut i çarçon subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana i lart i pastëri i zot na nuk di na posa asha çka na ke mësuar ti edhe ruan secde. Fasajdu. Shikoni këtu feja kena përmend shpesh Eja tela vjen parollë të caktuar e cila tregon shpejcin dhe me sfejës dhe asa çka ka përpara s'ka hapësirë as pak. Minhar, fasajdu. Kan ra në sejde krejt me laçët, illa iblis, pas iblisit. A than birja ademi do të më më përdor këtë çka kam përdor më laç, çka thon Ibn Qayimi, kur nuk di subhanaka la ilma lana. Nuk di O Allah. Iblisit edhe se ka ditë të imrat edhe nuk ka pranu Iblisit e be e para ka refuzu u e stekë bara dhe është bo krelart u e kena minë el kafirin dhe është bo prej qafirave Ibn Tejmija e ka një fjallë të mirë në këtë ajetë ku ka thonë nëzitë si i kufrit të iblisit ka cënë diçka tjetar nërsa kufrit diçka tjetar kjo një dobi shumë e modhe Edhe njerë Iblisin me ba kofër e kanë zhit zilia Ndërsa zilia s'ka qenë kofër Zilia e kanë zhit me ba kofër Pse, ku ka thënë Allahu Gjelluale E ka trasmetu fjallën iblisit E në kajrum minhu Khalaktëhu min narin Khalaktëni min narin Khalaktëhu min tëin Unë jam maj mirë saj sa Tim ki kriju mu prej zjarit E ata ki kriju prej loqt Kijas dhe analogji të prisht Analogi të prisht ndërsa i bëntemi a thotë, kufri i blisit se li ka qenë, e bë, refuzoj, was te këmëra dhe ka bo këllë artinën e Allahu Gjellewala wa këna minel kafirin. Këtu Allahu Tebareke e ka fillue në surën Bakara dhe ka të regue armitësien mes njeriut dhe i blisit. Armitësia mes i blisit dhe njeriut nuk përfundën ndërsa t'i dalë njeriut shpirti. Dërsa t'i dalë njeriut shpirti. Andaj Allahu Tebareke e ka përua në ketë në kontekst. Pastaj e ka tregue llojin dhe natyrën e birit të Ademit. Uqulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal janna. O Adam, ti dhe bashkëshortaja jote hënë në xhennet. Uskun. Uskun i ka di kuptime. Jeto sa kana yaskunu yata atë, atë ek i vendin dhe sa kana min as-sakina për tetësisë. Jeto i çet në xhenat. وكلا منها رغدا حيث شئتما ذا هاني پر جنتی نراحت کودا چیفنی پس ايثا ولا تقرب هذه الشجره ذا موز گابونی میافروکسای پیمه شيكوني شفر شپريه الرد ذي بوكر پايونس الله و تبارك وتعالى هاني چکات چیفنی پس ني پيمه الله جل وعلا لك الدنيا كابو كتو كلو من رزق الله Hanë i prej rizkët të Allahët. Pos, disa sejnë dhe i kanë daë Allahu Gjellu Allah. Birja dhemi që ka banë? Kërejt rizkin halal e le, te që ato ku ashtë haram i shkon. Ka dëshirë të përvoj alkoholin, ka dëshirë të përvoj zinajën, ka dëshirë të përvoj këtë haramet Allah, të Allahët e barëke vë të Allahët. Pse? Sepse haramin jazë bukuron iblisi. Vë le uhejjirun me këllqë Allah. Iblisi ka thonë, pasha madrin të anë krijesën dhe natërshbori në pasrë të bjibë të adejmët Halalin jashëmton Haramin jazëbukuron Kule, hani të këtë shifni në gjennët Illa, pos Vëla të qëraba hëdhi shëgjara Musë hafëroni Këtë tem Fëtëku në minë të zalimin Eju të bëhëni pëtë zulum qërbë Allahu Jelle Wa'la nuk kao sërvilose me bjibë të adejmët Allahu nuk ban lojka Asë nuk shtirëf me dikamë Këtu edhe përse e nderoj, para pa, pa disa qazëve e nderoj birë në ademi. Tash, nuk i boni, hajë se ti të kam nderru e dhe po të thali. Ja, a. nësi ja frosh, fete kuna minë e dhali minë, minë jarë ba është zë dëmë qarë. Si kur Ibrahimi atje kur i tha, kur i tha, o Zot, banë pasardhës të mi, khalife, u e minë ndër rije ti, dhe banë prej pasardhësve të mi, për nga mërë dhe më kamësë. Allahu Gjellewala, që ka i tha? Vela janelu ahdith dhalimin. Tha, besën temë e zullën qarë se morin. Se ne morin. Djetarë kanë thonë, shikonë Allahu, sa prej emrit e ti të drejtë. Ibrahimin e ka krejesën më të dashër, Khalilullah. Khalilullah. Kur ka kërku diçka, ja. Nuhit atje? Ja, bëneje. O, Biriam, hëtës me muë edhe i tha Allahut falja, Allahut gjelua ka tha, inni a idhuke entekune minel gjahilin, tha unë të kshilojo nuhë mëzbosh për i një randëve, innehu lejse min ehlik, a i nuk ka për e familis tane, edhe a i e konë për i familis vetë, gjali tina, po fetarish nuk ka konë një gjali vetë, në nështrim dhe Allahut sa konë gjali vetë, Muhamedi sallallahu a.sallem, prindën e ka posë kafirë, prindën e ka posë kafir. ka pos kafirkë, Mirë po ka dalë zotrihu për nga mërëve Muhammedi sallallahu alai sallam Ta Allahu jellewala Andaj Allahu jellewala ka than Fela ensabe jome idhin bëjnahum Ska ta Allahu lidhi farifis nore Kërku ska ma Allahu jellewala Farifis nini Fela teqrabe hadihi shëgjara Musga boni muafru kësaj Peme Fetekuna minët dhalimin Allahu jellewala ka bon Mëkatin Me zulumin e kalidh Dhe me dënimin Nëse hani ketë pem Boni prej zulumtarve E që ka pësu ademi Prejnë gjennetë Për e në gjënat në tok E pili ademit kur ban më kanë në tok Kupje Esfele sa filin Allahu gjëllë në suretin këta Esfele sa filin Në pozitën më të poshtër Illën le dhina amenu Wa amenu s'salihad Vetër dhe shë kam besu dhe kam punu veb ratëmina Këtë zbinë qëtje Se janë më të lartë Andaj këto janë ajetet Allahu te barek Që Allahu gjëllë wala e ka të reguhen Njerë në derin ademit Armitësien me iblisin dhe mos servilosjën me bitë ademit, ban zullum e mërdenimin, ban mëkat je zullum qarë e kështë në mërat në dojë Allahu Gjellewala nuk ka bo servilosjën pas ta e ka pruhe rëshitën e ademit rëshitën e ademit e shëjtoni i boni më rëshit shëjtoni i boni më rëshit e në rëshitën e birit ademit në mëkat i bënkajimi ka përmen në bitër dhe të tre dobi E kemi përmen në një një zërat Bitrë dhe të të redobi Pse Allah e ka po birin Ademit më rëshit në gjuna Për urcive të mdoja Edhe urcite mdoja të sërat janë Ka thori për në kaimi fundi e surës e tregon Fëtë lakka Ademu Mirërëbihi kelimatin Fëtë e bëjalej E Ademi kam su prejzoti të diti sa fjallë Fëtë e bëjaleja pranon pëndimin Allah i për me tregu e mërën e tina Të wabë se e pranon pëndimin E ka po më rëshit më Edhe këtu e kanë kuptu Melashët pas taj pëse ka kriju Allahu Ademin. Argument që Melashët e kanë kuptu e, se Allah e ka të regu në surë e gafir, se Melashët bojnë doa për bitë Ademit që Allah i mi falë. Më avon e kanë kuptu e urësien e krijezët e krijimit të Ademit. Kuri kanë pa po krijezat e ndërshme prej pengamerve, e dëshmorve, e shëhidave, e njërës të mirë, e besnikave, të cilat krijezat e ndërshme prej pengamerve, nuk i pengon me rrejt, nuk i pengon me mashtru, nuk i pengon me tradhtu kurkush, kurkush si shah, agjerimin, me prish agjerimin kurkush si pengon. Ai është mes Tina dhe Allahu xhellahu ala pa i seprish. Mes Tina dhe Allahu xhellahu ala pa i bën mëkat, me lasë çuditën. Edhe la Allahu krenohet, çka ardha hadith, te ytaba Allahu pa Allahu krenohet para mëlaçëve me më një tëri i cili ka epsh dhe flakrohet vulkani epshit dhe aj e përkujtanë Allahu në gjëlluala dhe frenot i thotë Allahu në gjëlluala me lacheve shikone këta ka mundësi me ba mëkatët dhe se banë pse se me lacheve nuk e kanë këtë element nëzitës ndaj mëkatit fe akhrajahume mimma kanefi dhe inëzjeri shejtoni për ati ku kenë pasojat e mëkatit Allahu në gjëlluala thash se kenë i ka di kuptime Ja Adam, o Adam, ti me bashkërëtën an tëne, uskun, jetëtë dhe qëtësahu në gjënëtë. Disafri jetëtarë të kanë thonë, mëkati e merë dësajnë. Kupëtimin e fjallës, di kupëtimin e fjallës seken, mëkati ti merë. Qëla e para, jetën të merë. Fëmën aërëda anë dhikri, fa inë lëhu maëishëtën dënke, wa nëhëshuruhu jëmë alë qiyamëti aëma. Kala rabbi li ma, ma, ma. haëshërteni, a'ma vë këtë këtë këtë basiran Allahu gjellëva ka thënë dhe kusha këtën shpinën libërës teme libërës teme, më katit ban më katë e këndërshënë Allahu gjellëva fe inëlehu ma ishet të ndënke ka me posë një jetë të vështirë jetë të vështirë nuk ka lidhë me materialin as pak jetë të vështirë nuk ka me materialin as pak që shka me ardhë në bitë e Israelit në bitë e Jakubit që Allahu ja ka thënë krejtë të mirat dhe o edhe në koë volës, zemrat, se nuk ka ndërlishëmëri me slumëturijës dhe materialis, materi materi as pak, po pa ku është ndërlishëmërija me slumëturijës dhe njëri jut, në shtrimi nda Allahu Gjellewa Ala, kure kanë dëgjuë Allahu Gjellewa Ala, ka mërëtu sekenin, qëtësien, fë ëkërrajehu ma, i kanë zeri blisi, a i dini mështë ka i kanë zeri? Hëll edullu ku ma, ala shëgjëratil khulldi, Atë ju të regoj për një pëjmë e cila ju banë me jetu përgjithmonë. Allahu... Pse ka thonë Allahu fenesi e... Ademi haroj? Pse haroj? A e kini kujtu dhe njerë, psa Ademi ka harue? Sa Allahu këtë e ka fu në gjennat, përgjithmonë e ka fu të. Hai ka harue. Se shka pas nevoj më ong, pemës, hai, Uskun, ente, zaujju, Ty, me onë pëjmën, saj përgjithmonë asë ati. Uskun, entë, vëzogju kell gjenëne. Ti, me bashore të ndane, jetonin gjennat. Përgjithmonë! Shejtoni ka shku katon, a do me jetu përgjithmon, haje që këtë pejmë, e ka mashtruhe. Edhe sot njerëzit mashtruhen me njëtin sistem të shejtonit. Si dush me jetu e gjanë e gate përgjithmon, bani me katë Allahot. Normal, sot bani me katë Allahot, për t'i be me, me mashtrim e tjera. Ndërsa, realitetin e përgjithmon shmërijes dhe lumëturjes e, e shëmton shejtoni me një fotografi të madhe. Asa e në të krahushej, e në vahua kajru lëkum wa asa an tuhub shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mundet diçka ju urry dhe me pas nervi ajo hajër për juve e ka mundi diçka ju doni shumë ama ajo sharr për juve wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allahu i di se në detajin nuk i dini Allahu i di se në atë ajo nuk i dini andaj i gjithë mënshtrimi i gjithë shpotimi i bilir të ademit nuk ka fuqi te tina andaj ibn Qayimi ka thënë Biru ademi son luftan me shejtanin, se ka porvoj më të madhe, është më i vjetër, ka fuçim më të moja, e ka inteligjencën më të madhe, e ka dinakrin më të madhe. E njeh i padetin, e njeh Allahun, i njeh gjeçendot, çka bindi ademi ta më një rand. Ku e indat, njërand, ka shpëtimin? A past në fund të surës ka ardh. Fa man tabiha hidayah, fala khofu alehim wala hum yhasun. Ë kush e pazon udhëzimin tim, Tallaahu xalla wala. Wa atsimu bi hablillah kap nëpër litorin Allahu xhallahu ala. Po ndrijsë njëri është i i shkatrur 100%. Ku tihe mendja në shtjellimin e çështjeve e pavarrosume. Nuk po tham se mendja nuk duhet më por dor. E pavarrosume prej udhëzimit dhe Kur'anit Allahu xhallahu ala, shkatrimi është aty. Pse Ademi kur i tha Iblisi me hangër pemën, ai haroi Allahu xhallahu ala. As konsultu ma Allahin. Me vetën një herë po jo, minjarë e hangër, edhe pasoj dënimi, pastaj Allahu Gjellewala e të regoj urësien e krimit të Ademit. Allahu Gjellewala e ka dit që Ademi ka me hangër atëpem. Ande ka orë në hasahiju në Bukharit se Musa a.s. ka kërku prej Allahu të e barek e vëtëala që të diskutojë me Ademi. Ka thonë o zotë, ma mund sotë të e takoj Ademi dhe të diskutojë me ta se aja është boshkak me dalë napë të rej gjennetit. Ka thonë, o Adem, përsh Pse? Ka thonë sepse ti e ki hangër për emër e ndalume. Ka thonë, o, musë, apo më qërtën për diçka që ka Allahum më ka caktu para se me më kryua. Ka thonë për nga meri së so rasëm, fe haqë edhemu musëa. A dejme fitoj musën. Se fitoj, po A dejme ka pas me bahat më katë. Ska pas më në cimi hikë. Mirë për prapë, se prapë ka qenë vullneti tina. E lirë e tinë. Ka thonë shekëll islami më temjeve në shpekim të kja adithit, lejohet njeri ju pasi të baje më katin dhe është pendu, mu argumentu me kader. Pasi të baje më katin dhe është pendu sincerisht, me thanë, kur të qërtoj dikush, e, diti kush i kanë, e, disa më katit i ki ba, e, disa di ti i kanë, i divium, dushmi thanë, që ka thanë Ademi A.M. a i të më qërtu, për diska që ka Allah më ka shkujt para se me ba. Kjo pas pendimit. Shërë ka thanë, shekhu lë islami të emia Ademi imsoj pe Zotit të ti disa fjalë. Diator kanë diskutuar se si dha këto fjalë. Ibn Abbasi ka thonë, këto fjalë janë Ademi Alayhis salam i ka thonë O Zot, nëse më mundson edhe një herë ti më urdhrua dhe më ndaloe, edhe më, më mundso edhe një ar chans, ta provoj at gojë ajo, a më kishe kthith aty ku jam qenë. Ademi Allahu Jellal wal Ala ka pranua. Allahu Jellal wal Ala ka pranua. Edhe ka zbrit në tokë si s'prov. A ne ibn Abbas e ka thon, kjo doja e ademit është kënaçka e natash. Ama mundson edhe një herë, se nëse ademi i cili ka qenë më i pastër, më i dishmi, që ka msuq këto tema të Allahut, ka rënë çata, na natshka kish më bon. Adem është pëetë gëshmëra. Ademi ka rënë, adem është pëetë gëshmëra. Andaj Allahu na ka bë këta për lutjen e ademit. Kjo është një një kuptim i Ibn Abbasit. Dorthan një, një shmicë dërmuese ulemave kan thon, kjo është Fjala që të të në ka transmitua Allahu në surë e Araf, ku ka thonë Ademi, fe kale Rabbena, inna dhalemna enfusena, fe inlem të gfillena, wa të rhamna, lenakunenne min al-khasirin. O Zotë Jon, nëse, na i banë mzullumë vetë vetës, me, me të hangëmën e pejmës, e nëse nuk në falë, dhe nuk në mëshiran, lenakunenne, sigurish këna më konë prej, të dështumëve. Kjo është lutja që e ka mësu Allahu Ademit inëhu huë të tëwabur rrahim ajo është të tëwab tëwab është a i cilë e pranon shumë pëndimin qëka do me thonë shumë pëndimin me pranua e ka sëpegu për nga meri sallallahu a.s. në hadithin Qudsi ku ka thonë Allahu te bareke me fjallët e për nga meri sallallahu a.s. birja demit ban gjuna pas i të dojë gjunajnë e di se e koni zot janë gëfirulli dhëmbi e khudubi dhëmb e falë gjunajnë dhe Dënëm për gjuna Tha o zot A ma falë gjunaajnë Se se baj mu Edhe ja falë Allahu barë, te barek e vëtale Pas ta ja pet e ban Pas ta ja pet e thot njëtën Pas ta ja pet e ban Pas ta ja pet e thot njëtën Diri sa thot Allahu te barek e vëtale Letë boje robi em Se ka doje Se ja ku falë Ka thoni mam nevoji Allah e më shiroft Letë boje robi em Se ka doje Dërsa je ka këtë gjendje Qëfar gjendje? Banë gjuna Këthejet Banë tobe Edhe sincerisht thot O zot dhe këtë hadith dhe këtë ajet mojimen, se shëjtoni lufton me tije, kur lufton, kur ti, ka thoni mënkajimi, shëjtoni është ti njerijun me ba gjuna dhe pas taj veta është taj cili thotë së ta falë Allah. Para gjuna i ti thotë, banën së Allah e mëshirusë, banën së Allah i ta falë, banën së Allah i ta mëshironë. Kur të abajsh, që ka thotë, të ajtë të lujtë me Allah. Të e dhe sa gjuna e kini jetë me ba, pas taj me, me ba e gare me Allah kur kurse se inëhu huat të wabu, e rrahim, ka thonë Allahu të bare e këvatale, a thujtë në hadithë kutësi, le të baje robi e më shka doje, dërsa i pëndohet, fakat ka fartu lehu, unë ja ku më falë atina. Unë ja ku më falë atina, sepse natyre njeri e ka më katare. Natyre në ka më katare. Ajë nuk mundet më zhvesh për kësaj natyre. Nuk mundet më zhvesh, edhe jara jo se ishte Allah e ka përsarit kënë gjarje, në Kur'anin e t Kull në nah hbitu min ha gjemiën, ju tham të gjithve zbritni në tokë. Fe imma jeti ja jenneku minni huden. Allahu në këtë ajet e ka të reguhe shumë prej urtësive, pse Allahu e ka zbit njëri ju në tokë. E prara prej tëre, Allahu ka, të regu, ka dash me nëzirë natyren e prish të disa njerëzve. Edhe këta si rezultat i iblisit nja dhe ata shka e pasojnë iblisin. Pra kategoria e keqe njerëzve. Qish dalin në shesh, duke i zbrit në tokë, duke i futë së provë, e kështu me radhë. Dalin në shesh, kategoria e prishtë. Fe imma jetjen në kumbimni, nëse ju vjen njove, prej meje, huden, uzzim, fe mëntebi a hudaj, kush e pason uzzimin tim. Këtu du të munal, këtu du të munal shumë. Pse, uzzimi vjen vetëm prej Allahot. Uzzimi, kull inih të dejtu, febima ju hi i leja rabbi, ka thonë, thuaj, Allahu gjellua për nga merët të ti, thuaj, nëse uzzona, kushtimore, kushtore, nëse uzzona, febima, vetëm nëse shpallë Allahu, vetëm nëse shpallë Allahu, pra, uzzimi nëse e dëshiron, vetëm me, me ata shka shpallë Allahu gjellua, e jo me fjallë të njerëzve, edhe jo me fjallë e kërëtë, as kujtë prej mendimtare dhe intelligentave dhe akademikave jo, me fjallë të pengamiri sallallahu alai sallam, të cilat vin nga on Allahu tebareke, u të ara pasaj ka thon fe la khaufun alejhim a i cilje pason uzzimin tem fe la khaufun alejhim ka thon i bun qajimi në koment et tëvhidu jodmunu el emana tëvhidi, këtu është përshë dhe në tëvhidi kapja për të uhidin, për njësimin Allahu gjellewala, uzimin Allahu të barek e vëtala, ta siguron qëtësien. Pse? Allahu ka thënë felak haufun alehim. E të shka kuptohet e kundër ta për këtja jetit? Kushtë se për zonë uzimin tem? Kushtë duke ndikë uzimin tem? Haufun alehim. Ata kënë më tutë. Andaj të jesha se vështën tari asë një gjende nuk frikësot. Pse nuk frikësot? Se ajo është me Allahun dhe i mbësht dhe prej Allahut dhe të kallohum. Ski kam e ikë prej Allahut? Fefirru i Allah, iknit dhe të Allahu gjellë, gjellëwara, vë lahum jahzenon. Dhe ata s'kanë për t'u mërzit kërë. E kundërta me të kundërta me të kundërta me të kundërta. Ata shkasë morin prej uzimit Allahut, jahzenon, janë të piklum. Edhe t'i e shafë njerin, subhanë Allah, se s'munët një dit me kalu pa piklim. Edhe kjo jorë asë t'ishtë bëhot, se kamë në nëzimin Kam ngësim në lutimin e tij. Ani pse fal, tani pse xheron, ai të sa i bën disa të mira. Nëse don me të largu frika, edhe pikëllimi duhesh me kap për uzimin Allahu xhellahu ala. Saqë për uzimin e Allahut nuk friksohesh. Andaj besimtarët nuk friksohen aspak. Pejgamberi saham Kur nuk frik nuk friksohej. Sahabët janë friksohej pse? Qalu hasbunallahu ni amal wakeel. Kan thon mjafton për ne vë Allahu dhe asha mbrojtësi më i mirë. Para me ndojë Allahu në Gjellewala, ka thonë për nga Meri sallallahu aleyhi sallam, 7 këtë qijet, në krahës me orëshinë Allahu në Gjellewala janë si një halk në shkretin, 7 këtë qijet, e to ka në krahës qijet dhe qishë është? E këtë kjo orëshinë, krahës Allahu qishë është? E ala Allahu në Gjellewala robin e tina, asese, mirë po këtë kjo është kër mungonë, Bështetja në Allahu në Gjellewala dhe frika për Allahu në Gjellewala dhe njohja për Allahu në Tëvareke dhe largimi për limën së Allahu në Gjellewala fe inna lehu ma iqet e ndanke kam ju ngushtu jetëa, pa tjetër, pa tjetër do e mos, haroje së Allahu në Gjellewala është taj cili e flet të vërtejten fe mennë as të ku minë Allah i kile Allahu ka thonë e kush e flet ma të vërtejten së Allahu wal haqqa e kul Allahu ka thonë pasha të vërtejten gështë vërtej Andaj kush shmanget për këtë udhëzimit, se ka zbrit Allahu Xhellahu Ala, i ka dy sende të pashmangshme. Dhe mbarsisht sa shmanget për udhëzimin, i ka as hiçe për këtyre disendeve. Cilat janë ato? Friga. S'ka njeri më kërcë se më friksohet. Friksohet duke i nshëtruj legionet para xhikimit e këtu më radh. Ala bi klime. Nisan Peklow. Kush kurse si nuk mundet të marrë kë lumturinë, me atë që ka thënë Allahu xhallahu ala dhe vazhdimisht ot's ka mrahti, dhe s'po mund më kënaqsh dhe nuk jena rehat e kështu me radhë. Pse? Se nuk e ka plotsua themen tabi'a hidayya. Kush e paqson udhëzimin tan të Allahu xhallahu ala. Se Allahu xhallahu nuk e ka kriju Ademin as bjita Ademit për mu mjerue. Na anzalna al-Qur'an li-t-tashqa. Allahu në surët paha ka thanë, nuk të këna zbrit Kuranin me të mjeruë, nuk të këna zbrit Kuranin me të mjeruë, por shë ka zbrit Kuranin, huden një lë mutë tëkin, me uzu njërëzit e dëvatëshëm, më kënafë njërëzit e dëvatëshëm, fe lë nuhijen në hu hajatën të jive, Allah ka thanë, për besim të ardë këna mi odhanë jetë të mirë, ka thanë Ibni Abasi, jetë të mirë në dunjara hati dhe mos piklim, edhe në ah Kjo është besimdari. Nëse ka të mira, falen dëron. Nëse ka të qia, dëron, mirë po. Asës i s'piklojtë. Asës i nuk piklojtë. Pasës i ka thonë, O le dhina kefaru, o ke dhebu, bi ajatina, u laike ashabun nëri, hum fiha khalidon. Kjo është krahës për balë, atërë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Allahu ja ka dhënë të gjitha elementet e jetës. Allahu ja ka nënshtruar tokën, gjithçka çakon tokë. Walaqad zayyana as-samaa' ad-dunya bi masabiha. Na thotë që na zbukurut qiejin me lloj-lloj yjeş. A e dini pse i ka i ka vendosur Allahu kët horizont të madh kështu? Për ty e për njerin e ka e ka vendosur kët këta. Dhe kur ta shkatrojë ai shkatronse ka përfunduar misionin e njeriu. Kët këto për njeriu. Dhe njeriu meva kufor, çfarë problemi më mor më pas? Qëfar shpërblimin murë me posë, i gjithë këtë në nështrim, i madhë, shtatë qilë, edhe shtatë toka, edhe gjithë qka prejtë mirave, vetë të më përbirin e ademit, edhe birin e ademit, margudzimin, me më huë Allahu në gjëllëvala, qëfar shpërblimin murë me posë? Nuk ka shpërblim të të tërë posë me u dekën dhe mu përbluhe në zjarën Allahu në gjëllëvala. A dhe ka thëmë Allahu në gjëllëvala? Pra, kuptimi a jetët pëse vjenë këtë kontekst. Dushë më kuptue kontekstet pëse lidhën një një me tjetër. Ibon Kaimi ka thanë kontekstet e ka në rënditjën e caktume. Ja, për shembol, në surën hud, surja e një më dhejt është surja hud. Allahu gjelloha në surën thotë, në surë e hud thotë, fe tu bi ashri surin mi mithli. Beni dhe të surë, si kur ki kuran. Surja është një më dhejta. Pra, beni dhejtë që të shkaj zbretë Jo rastisht ka ard ashtu. Jo rastisht ka ard ashtu. E kështu me radhë. Shum shumë prej ajeteve të cilat kanë rol të caktuar. Allah pse për unë në fund ul ladhina kafaruu wa kadhbu biayatina. Gjithë këto ajete fakte, ajet në gjuhën arabe është mrekulli. Dhe është fakt, dhe është diçka që shka shifësun e mohon. A mund e mohon qiellin? Sun e mohon. E sikë mund si mëohu krijuas në qiellët, alla kufer i madh. Ula ike ashabun nërë, ata janë iftarë të zjarët. Ashabë, sohbe, shka është, shokë. I të li zëndahët. Humë, fiha, qalidun, janë për gjithmonë. Andaj, këta njerës, tësatë e mohojnë Allahun, e mohojnë bindin dhe Allahot, e mohojnë të miratë Allahot gjellewala, efe bi njëmëti Allahi e gjhëhadun, efe bil batili u minun, ve bi njëmëti Allahi e këfurun, Thot, a batili t'i besojnë, e t'midat e Allahu t'i mëhojnë? A demokracijës këna mi besu, e këtë kuran këna me më mëhua? A komunizmit këna mi besu, e këtë kuran këna me mëhua? A palovat këna me besu, e pjellat e mendjes këna me besu, e këtë kuran? Këtë lid të sistem të përsosur këna me mëhua? Në mujna me mëhua, salva u gjelë, në ka dhënë liri, mirë për po fundi është, ulaike ashabun nari, hun fiha khalidun, janë banor të zjarit, kur nuk dalim për ati. Kjo është përlimi ati cili e mëhon të mirën e Allahu të barëke wa ta'ala, dhe nuk din të tjadar posë mohimit, andaj Allahu gjellëvala ka përmin, wa ebel insanu illa kafura, dërsa njeri ju ka, ka refuzon posë mëkon kafir. Njeri ju refuzon posë mëkon kafir, këto ishën disa përej të mirave të Allahu të barë dhe që e ka përmenë kët, këto ajete edhe e para se njeri është më kam së këtë tokë dhe jo të tokëa shërbim për njeri jutë, po gjithë shka prej materialës nuk këra hasonet me vlerën njeri jutë, me dinitetë njeri jutë, me mleratë njeri jutë, me mendjen njeri jutë, me shpirëtë njeri jutë, fë idha në fa këtufihim rruhi, fa qa ulehu sa gjithinë, Allahu gjellohatë këtën, kur të japë shpirëtë birit, ade, ademit, benisej dhe, pro jo e kanë gritë vlerë materialës, jo vlerën e materialës dhe e dyta e ka nënshtruhe para kretë me lacheve e ka vlerësu me dhije e ka vlerësu me dhije e ka malkuhe i blisin përshka se që ka ra sejtë dhe ademit e ka malkuhe ama subhanallah njeriu shkon e adhuran që ata shkallu e ka malkuhe e ka malkuhe për hirtë të tina dhe e ka nxepër ahmetit të tina përshka se se ka nguhe me ra sejtë dhe ademit dhe ka të regu Allahu Gjelluan në pikat të shkurta pasojat e mëkatit falat e krabahadihi shëgjara për të kuna minë të dhalimin Musafroni kësoj pëme kjo pëme qëfar ashtë kanë diskutu komentatorës e qëfar pëme ashtë Ibnu Gjeridi ka thonë nuk ka argument se qëfar pëme ka qenë me rëndësia se e ka honë një pëmë të ndalume kjo pëme ndalume është gjdo haram në fëthyrë të tokës haram i ka pasojat e këqia Në jetën, anëriut lutsim Allahun xhallahu ala që të na japë prej udhëzimit të Tij, të na japë prej leximit të librit Allahu xhallahu ala dhe kuptimit të domethënieve të Tij, dhe jeta nën hirin e Allahut te bareke, u ta udhëzimit të Tij, lutsim Allahun xhallahu ala që mos na privojë prej beqative të Tij, prej udhëzimit të Tij, prej librit të Tij, prej sunnete të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pranë yjet të shenjtë të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mos t'abajë për atërat zot i mohojnë temirat Allahu xhallahu ala të zot Allah u gjëllual në i hedhë, më nëgjes dhe mbraumje, dhe atëtësat janë të panur të, pë, të panë, numër ta dhe nuk kam mundësi mu vendosë, dhe nuk i nështërojnë në logarijës, u e në të uddu njëmët Allahi, la të fësuha, ju edhe nëse të në toni, mi fut në logari, mi fut në numër, të mirët Allahu gjëlluala, la të fësuha, kur sun kënimi dalë në në fundë, pëse, sa të janë të të pa fundë, talusim Allahu gjëllualas në përf Fondim tamiru salli allahum ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.